يا ذا السم اع الحسن يا خالدنا inaletuakuaku.co.alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd karibuni tena katika sehemu ya pili katika hadithi ya sita hadithi ya Numan bin bashirin anu. katika ya kwanza mtume amesema inal halala Hakika halali iko wazi kabisa wa innal harama bayinun na hakika haramu vile vile iko wazi kisha akasema mtume kati ya halali na haramu wa baina huma kati ya halali na haramu umurun mushtabihat yakumambo yanayowakanganya watu wengi sana na tukaeleza katika sehemu hii ya kwanza Uh, makundi ya watu mbele ya mambo kama haya yenye kuwakanganya watu na tumeeleza uh, kwa kadiri ya ufahamu wetu sasa tunaingia sehemu ya pili katika hadithi hii ya sita hadithi ya Uman bin Bashir kisha mtume akasema la ya'lamuhunna ya kathirun minan nas yani watu wengi hawayajui mambo haya yanayowakanganya watu mambo haya ambayo yanakuwa yanaitwa mutashabihati akasema mtume la ya kathirun minan nas wengi kati ya watu hawayajui mambo haya hawayajui kwa sababu ni mambo ambayo wanayafahamu watu waliozama katika ilmu ya dini ya kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu ta wa ta'ala wala si kwa watu wote akasema mtume alaihi salatu wassalam famanitaqashshubahati basi yeyote mwenye kujiepusha na mambo kama hayo ya shubahati, mambo yanayowakanganya watu mambo ya utata ya siojulikana zake kwa watu wengi asema mtume aleehi salatu wasallam faqad istabra al wa ardhihi faqad istabra. hakika atakuwa ameichunga Lidini dini hii dini yake wa na hadhi yake na cheo chake akasema Sheikh Uthaymeen Mwenyezi Mungu amrehemu katika kipengee hiki fakad talaba ata dini. hakika atakuwa ameitakasa dini yake wasalima minashubahati na amesalimika na shubaha amesalimika na uh, tuhuma kutoka kwa watu kisha akasema mtume alaihi salatu wasalam waman waka fi shubahati waka fi na yeyote mwenye kuingia katika mambo haya ya utata mambo ya shubahati waka fi harami tayari yatakuwa ameingia katika mambo a katika haramu atakuwa anapata dhambi kwa sababu atafanya jambo ambalo hana uhakika nalo jambo ambalo huenda akaonekana na watu kwamba amevunja hadhi ya dini amevunja heshima yake kwa hivyo kwa sababu hiyo waka afil harami atakuwa ametumbukia amefanya jambo la haramu akasema mtume alaihi salatu wasalam mithili au mfano wa mtu kama huyu karai mfano wake huyu mtu ambaye anajiingiza katika mambo ya shubha anajiingiza katika mambo ya utata mambo ambayo hayajulikani hukumu yake mfano wa huyu karai ni mfano wa mchungaji ni mfano wa mchunga wanyama ni mfano wa mchunga mbuzi mchunga ng'ombe mchunga ngamia karai ni mfano wa mchungaji yar'a haula alhima mchungaji ambaye anachunga wanyama wake kando kando ya boma la mtu kando kando ya mpaka wa mtu ambao kuna ndani kuna mazao aa, yake amekuja na mbuzi wake kando kando ya shamba la mtu ambao kuna mpaka kati ya malishwa na aa, shamba mtu yule akawa anachunga kando kando ya aa, boma kama lile au mpaka kama ule akasema mtume alaihi salatu wasalamu mtu kama yule yushiku ayerta fihi huwa wakati wote anayechelea asije akawa anachunga wanyama au wanyama wake wataingia ndani ya shamba la mtu kama yule yushiku akawa anaechelea ayerta fihi asije akachunga ndani ya shamba au mazao ya mwenye shamba kama lile akasema sema mtume aleehi salatu wasalam ala wa inna likulli malikin hima ala juweni na mtanaba wa inna likulli malikin hima kwamba kila mfalme anampaka wake kila mfalme mwenye nchi huwa anampaka wake kati ya inchi yake na inchi nyingine wakuna mpaka na hapa wakataja wanazuoni mfano hai kwamba mtume alaihi salatu wasalam alikuwa ameweka uh, mpaka kati ya mji wa Madina na sehemu nyingine maili mbili, ambayo ilikuwa ni hema muharraman kwamba mtu haruhusiwi kukata mti wala haruhusiwi kuinda kiwindo chochote na Umar ibn khattabi vile vile uh, Umar ibn al-Khattabi Uthman bin Affani waliweka vile vile sehemu ambazo zilikuwa zinajulikana kwamba hizi ni hema au ni mpaka ambao watu walikuwa hawaruhusiwi kuingiza wanyama wao isipokuwa sehemu hii ilikuwa ni wa, sehemu ambayo ilikuwa na wanyama wa sadaka wanalisha pale ndani. Kwa hivyo ikawa hadithi hii au mifano hii inaweka wazi kipengee kinachosema ala wa inna likulli malikin hima jueni kwamba kila mfalme ana mpaka wake aliyoweka kati ya nchi yake na nchi nyingine ni hivyo basi mwenyezingu Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ana mipaka yake katika dini yake. Na mipaka ya mwenyezingu Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yale mambo ambayo yeye ameyaharamisha ambayo haifai mwanadamu kuyakurubia mambo kama yale. Tukisoma katika dini yetu katika Qur'ani Tukufu kuna mipaka ambayo imewekwa Muislamu hata kikani kuivuka asije akaingia kuyafanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Na Mwenyezi mambo haya akaita hududu au mipaka hii akaita hududu. Mwenye Mwenyezi anasema katika sura al Tilka tilka hududullah fala takrabuha. Hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu aliyoiweka hamtakikani kuikurubia msije mkaingia katika makosa. Ala wa inna likulli malikin hima. Jueni kwamba kila mfalme na mpaka wake aliyoweka kati ya nchi yake na nchi nyingine kisha akasema mtume alaihi salatu wasalamu ala juweni wa inna Allah hakika mpaka ya Mwenyezi au mipaka ya Mwenyezi Mungu maharimu hu, ni yale mambo ambayo yeye Mwenyezi Mungu ameharamisha kwamba muislamu anatakikana aelewe field yake au kiwanja chake au sehemu yake ambayo anatakikana yeye awezi kucheza au sehemu yake ambayo anatakikana afanye kuna mambo mengine ambayo Mwenyezi Mungu ameyaharamisha aweze kuyatambua kwamba haya Mungu ameyaharamisha hatakikani hata kuyasongelea na ile mambo ambayo ni halali basi kwake yitakuwa ni halali ayafanye lakini ajue ala wa inna himallahi maharimuhu atambue kwamba mipaka ya Mwenyezi Mungu ni ile mambo Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ameyaharamisha kisha akasema mtume alaihi salatu wasallam ala juweni wa inna fil jasadi mudhakhatan juweni kwamba katika kiwiliwili cha mwanadamu katika mwili wa mwanadamu kuna mudha, kuna kipande kuna kinofu cha nyama kuna nyama idha salahat inapotengea nyama hii unapotengea, unapotengea mnofu mofu huu salah aljasadu kulluhu mwili mzima utatengea kisha akasema idha salahat wa fasadat na ukifisidika kikifisidika kinofu hiki kipande hiki cha nyama asema mtume alaihi salatu wasalam fasadal jasad kulluhu kiwiliwili au mwili mzima utafisidika kisha akasema mtume alaihi salatu wasalam ala juweni na kutanaba wa huwa kinofu hicho au kipande hicho cha nyama au mudgha hiyo ni moyo wa mwanadamu kwa kwamba katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama kinaposuluhika kinapokuwa kizuri salaha aljasadu kullahu mwili mzima utakuwa umetengea, atakuwa ni mtu mzuri atakuwa ni mwenye kuswali mwenye kufanya ibada mwenye roho mzuri, mwenye kutaawan na watu kwa sababu gani kwa sababu mwili wake au kipande kile kimekuwa kizuri wa idha fasada na kinapofisidika kikawa kibaya fasada aljasadu huu, mwili mzima unafisidika kisha mtume akasema ala juweni huwa alqalbu kinofuicho ni moyo wa mwanadamu hadithi hii ndugu zangu imepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim Kumbuka hii ni hadithi ya sita katika msina hadith ya hadithi zetu kuwa na sisi katika hadithi na ukuja inshallah hadithi ya saba usallallahu wasallamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa imeletwa kwako na uongofu.com